Розділ 13. Артем вийшов на станцію, очманіло озираючись на всебіч. Він щойно уклав, напевно, найдивовіжнішу угоду в своєму житті. Його найманці відмовилися навіть пояснити, що саме він повинен розшукати у книгосховищі, пообіцявши, що деталі, Йому повідомлять потім, коли він уже підніметься наверх. І хоча майнула на секунду думка, що, може, йдеться про книгу, про яку йому напередодні розповідав Данило, запитати про неї у Брамінів він не посмів. Та й зрештою, обидва вони вчора були добрячі на підпитку. Коли гостинний господар розповів йому цю таємницю, тож підстави, Сумніватися в її достовірності були. Йому пообіцяли, що на поверхню він піде не один. Браміни збиралися спорядити цілий загін. Разом із Артемом мали піднятися принаймні два сталкери і один чоловік від Касти, якому він повинен буде негайно передати знайдене, якщо експедиція. Завершиться вдало. Він же навзамін покаже Артему щось, що допоможе усунути загрозу, яка нависла над на Зараз, коли він вийшов із непроглядного моруку кімнати на платформу, умови договору здавалися Артему абсурдними. Як у старій кастці, від нього вимагалося піти «туди не знаю куди». І принести те, не знаю що. І за це йому обіцяли чудесний порятунок, не уточнюючи навіть, яким же він буде. Але що йому залишалося робити? Повернутися з порожніми руками? Хіба цього очікував від нього мисливець? Коли Артем запитав у своїх таємничих співрозмовників, яким же чином він знайде у гигантських сховищах бібліотеки те, що вони шукають, йому було сказано, що він зрозуміє все на місці. Він почує. Більше він не допитувався, боячись, що у поручителів Пропаде впевненість в його надзвичайних здібностях, в які він і сам не дуже вірив. На останок його строго попередили, що військові не повинні знати нічого, інакше угода втратить силу. Артем сів на лавку в центрі залу і замислився. Це був неймовірний шанс вийти на поверхню. Зробити те, що поки у свідомому віці йому вдалося лише раз. І зробити це, не боячись покарання і наслідків. Піднятися наверх і не одному, а зі справжніми сталкерами, виконуючи секретне завдання касти брамінів. Він так і не запитав їх, чому вони так не люблять слова «бібліотекар». Поруч із ним – на лаву важко опустився мельник. Зараз він виглядав втомленим і напруженим. «Навіщо ти на це пішов?» – без будь-якого виразу запитав він, дивлячись перед собою. «Звідки, звідки ви знаєте?» – здивувався Артем. З моменту його розмови з брамінами не минуло ще й чверті години. «Доведеться з тобою йти», – не удостоївши його відповіді, нудним голосом продовжив мельник. «Я за тебе тепер перед Хантером відповідаю, що б там з ним не трапилося». А від договору з брамінами відмовлятися не можна. Ні у кого ще це не виходило. «І головне, не дай Бог, військовим проговоришся!» Він підвівся, похитав головою і додав. «Знав би ти, що вплутався! Піду я спати, сьогодні ввечері піднімаємося!» «А ви, ви хіба не з військових?» – запитав його на вздогін Артем. «Я чув...» Вони вас полковником називали». «Так і є, полковник, та не їхнього підпорядкування». Знехотя відгукнувся мельник і пішов. Решту дня Артем присвятив вивченню полісу. Безцільно розгулював безмежним простором переходів і сходів. Оглядав величні колонади, Дивувався, скільки народу може вмістити це підземне місто. Купив надруковану на обгортковому папері газетку «Новини метро». Слухав мандрівних музикантів, гортав книги на лотках. Бавився із виставленими на продаж цуценятами. Дізнавався останні плітки. І весь цей час не міг позбутися відчуття, що за ним хтось на спостерігає. Кілька разів він навіть обертався різко, сподіваючись зустріти чийсь уважний погляд. Але марно. Навколо кишів заклопотаний натовп, і нікому до нього не було діла. Виявивши в одному з переходів готель, він проспав кілька годин, перш ніж з'явитися о 10 вечора, як було домовлено, до застави біля виходу в місто з Боровицької. Мельник запізнювався, але караул був у курсі, і Артему запропонували дочекатися сталкера за чашкою чаю. Перервавшись на хвилину, щоби налити вимальований кухоль окропу, літній вартовий продовжив свою розповідь. Так ось, мені тоді доручили стежити за радіоефіром. Усі, значиться, сподівалися сигнал з урядових бункерів за Уралом зловити. Та тільки марно намагалися по стратегічних об'єктах вони в першу чергу ударили. Тут тобі і раменкам Хана, і всім заміським дачам з їхніми підвалами на 30 метрів заглибшки, теж Хана. Раменки, га, вони може і не жаліли б. Вони помирному населенню намагалися не дуже. Га. Ніхто ж тоді не знав, що ця війна до самого кінця коли вже все одно буде. Так ось, раменки вони, може, і пожаліли б. Але там поруч командний путь, пункт, знаходився. І ось вони туди і всадили. А вже цивільні жертви – це, так би мовити, принагідні втрати, вибачте. Е -е. Але поки що в це не вірив ніхто. Начальство посадило мене за ефіром стежити там поруч з Арбацькою, в бункері. І спочатку багато дивовижного ловив. Сибір мовчав, зате інші відгукувалися. Підводні човни відгукувалися стратегічні, атомні, запитували, бити чи не бити. Люди не вірили що Москви більше немає. Капітани першого рангу прямо в ефірі, як діти плакали. Дивно це, знаєш, коли бувалі у бувальцях морські офіцери, які за все життя і слова одного цензурного не сказали, а плачуть, просять пошукати, чи нема серед врятованих їхніх дружин та діточок. «Спробуй знайти їх тут». А потім <кхм> всі по-різному. Хто говорив, все тепер не нашим, то й не вашим. Хай западеться воно до дітька. І до їхніх берегів. Весь боєкомплект розряджати по містах. А інші навпаки вирішували. Якщо вже одно все летить в тартарари, то й воювати тепер сенсу немає. Навіщо ще людей убивати? Хм, так ось, тільки це вже нічого не вирішувало. І тих, хто за сім'ю помститися вирішив, вистачало. А човни ще довго відповідали. Вони по півроку під водою на чергуванні перебувати могли. Когось, звичайно, вирахували, але всіх знайти не могли. Ось вже я тоді наслухався історій. До цих пір, як згадаю, <хух> то лихоманить. Але я все одно не до цього. Так, зловив я якось екіпаж танка, який дивом під час удару вцілів. Переганяли вони свою машину з частини чи ще щось таке. Нове значиться покоління бронетехніки. Від радіації воно захищало. І ось, як їх було там троє людей в цьому танку, так і пішли вони на повній швидкості від Москви і на схід. Проїжджали вони через палаючі села, бабів з собою якихось підібрали, і далі на заправці соляри залють і знову в дорогу. <кху> Забралися в якусь глушину. Де вже і бомбити не було що. Тут у них нарешті пальне і закінчилося. Фон радіаційний, і там, звичайно, був, дай Боже. Але все ж не такий, як поруч із містами. Розтаборилися вони, танк напівкорпуса в землю вкопали. Вийшло у них начебто укріплення. Намети поруч напнули. З часом землянки вирили, генератор ручний влаштували для електрики. І досить довго жили навколо цього танку. І я з ними років два чи три щовечора розмовляв. Всі справи їхні сімейні знав. Спочатку в них спокійно все було. Господарство завели, діти удвох народилися. «Майже, що нормальні. Боєприпасів у них вистачало. Вони там усякого надивилися. Таке огиддя з лісу виходило, що він навіть описати їх як слід не міг, цей лейтенант, з яким ми говорили. А потім зникли вони. Я ще півроку їх зловити намагався». Але, видно, щось у них сталося. Може, генератор або передавач з ладу вийшли, а може, боєприпаси кхм, скінчилися. «Ти про раменки говорив?» – згадав його напарник. «Що їх розбомбили?» – і я подумав. «Ось скільки тут уже служу, ніхто мені про Кремль сказати не може». «І як же так вийшло, що він цілим залишився? Чому його не чіпали? От уже там повинні бути бункериська?» Хе -хе, То хто тобі сказав, що не чіпали? Ще й як зачіпили?» – запевнив його вартовий. «Просто руйнувати не хотіли, тому що пам'ятник архітектури». Ну, заодно і нові розробки на ньому випробували. Ось і отримали ми, гм, вже краще би вони його відразу з лиця землі стерли. Гм, він сплюнув і замовк. Артем сидів тихенько, намагаючись не відволікати ветерана від спогадів. Рідко йому вдавалося почути стільки подробиць про те, як це відбувалося. Але літній вартовий замовк, замислившись про щось своє. І зрештою Артем, почекавши, зважився запитати про те, що його цікавило і раніше. «Але ж в інших містах теж ми троє Було, принаймні, я чув». «Невже більше ніде людей не залишилося? Ви, коли зв'язківцем працювали, ніяких сигналів звідти не приймали?» «Ні, хлопче, нічого не було. Але ти маєш рацію. В Пітері, наприклад, повинні були люди врядуватися». У них станції в метрополітені глибоко залягали, ге. Деякі навіть глибше, ніж у нас тут. І влаштовано було так само. Пам'ятаю, я туди їздив, коли молодий був. У них там на одній лінії виходів до колій не було, а стояли такі собі здоровенні залізні ворота. Поїзд проходить, і стулки разом з дверима поїзда відкриваються. Мене це дуже тоді здивувало, пам'ятаю. Скільки не питав, ніхто до пуття пояснити не міг, навіщо воно так зроблено. Один каже, щоб відповені захищало, інший ха -ха, під час будівництва на обробленні зекономили. А потім я, значить, познайомився з метробудівцем одним. І він мені розповів, що поки вони цю лінію будували, у них половину будівельної бригади хтось зжер. Та й в інших бригадах теж саме творилося. Тільки кістки знаходили обгризені інструменти. Уявляєш? Населенню, ясна річ. Нічого не повідомили, але двері ці чавунні по всій лінії поставили, якомога далі, від гріха. А це ж бо ще коли було, а що вже там від радіації почалося, і уявити собі навіть важко. Розмова обірвалася, до застави підійшов мельник. Із ним ще один чоловік, невисокий і кремезний, з масивною щелепою, оброслою короткою бородою і глибоко посадженими очима. Обидва були вже в захисних костюмах і з великими рюкзаками за плечима. Мельник мовчки оглянув Артема, поставив йому під ноги велику чорну сумку і жестом вказав, на армійський намет. Артемков знову середину і розстебнувши блискавку на сумці, дістав з неї чорний комбінезон на кшталт тих, що були на мельнику і його напарнику. Незвичний протигаз з широким оглядовим склом і двома фільтрами з боків. Високі шнуровані черевики і головне – новий автомат. Калашникова, з лазерним цілевказівником і складним металевим прикладом. Ця зброя була геть особлива. Подібну Артем бачив тільки в елітних підрозділах Ганзи, які патрулювали лінію на мотовозах. На дні сумки лежали довгий ліхтар і круглий шолом, обтягнутий зовні тканиною. Він не встиг ще перевдягнутися, як запона намету припіднялася, і увійшов в брамін Данило. В руках у нього була така ж точно безрозмірна сумка на блискавці. Обидва здивовано втупилися один на одного. Першим щодо чого зметикував Артем. «Ідеш наверх нас супроводжувати!» «Шукати щось, не знаю що?» – єхидно запитав він. «Я знаю, що». – оградзнувся Данило. «А ось як ти це шукати збираєшся, навіть гадки не маю». «Я теж», – зізнався Артем. «Мені сказали, потім пояснять. Ось і чекаю». «А мені сказали, наверх ясновиця відправляють, який повинен відчути». Куди йти? Це я, ясновидець, пирхнув Артем. Старішини вважають, що в тебе дар, і що доля в тебе особлива. Десь у заповіті є пророкування, що має з'явитися юнак, ведений долею, який знайде приховані таємниці великої бібліотеки. Знайде те, що наша каста безуспішно намагається виявити останнє десятиліття. Старіші не впевнені, що ця людина – ти. «Це та книга, про яку ти говорив?» – навпростець запитав Артем. Данило довго не відповідав, потім нарешті кивнув. «Ти повинен відчути її». Вона захована не від усіх. І якщо ти справді той самий юнак, ведений долею, тобі навіть не доведеться нишпорити порити поміж стелажами. Книга сама знайде тебе. Він окинув Артема допитливим поглядом і додав нерішуче. Що ти попросив у них натомість? Приховувати сенсу не було. Артема тільки неприємно здивувало, що Данило, який повинен був повідомити йому відомості, здатні врятувати ВТНХ, від навали чорних. Нічого не знав про цю небезпеку і про умови його згоди з членами Ради. Коротенько, він пояснив Данилові, в чому суть його договору і якій катастрофі він намагається запобігти. Той уважно вислухав до самого кінця, і коли Артем виходив з намету, все ще стояв нерухомо і про щось думав. Мельник і бородатий сталкер уже чекали їх у повному бойовому обладунку, тримаючи протигази і шолами в руках. Ручний кулемет був зараз у напарника, а сам мельник стискав такий самий автомат як то, що дістався Артему. На шию у сталкера висів прилад нічного бачення. Коли назовні вийшов Данило, вони з Артемом з поважним виглядом оглянули один одного. Потім Данило підморгнув і обидва розсміялися. Виглядали вони зараз як справжнісінькі сталкери. Пощастило, сталкери новачків, перш ніж на серйозну справу посилати, по дрова наверх роки за два ганяють, а ми з тобою одразу в дамки, шепнув Данило Артему. Мельник несхвально подивився на них, але нічого не сказав, тільки дав знак іти за ним. Вони підійшли до арки переходу і, піднявшись по сходах, зупинилися біля чергової стіни з бетонних блоків із невеличкими броньованими дверима, які охороняв посилений караул. Сталкер привітався з охороною і дав знак відкривати. Один із солдатів підвівся, підійшов до виходу і потягнув тугий засу. Довста сталева стулка м'яко відійшла в бік. Мельник пропустив усіх трьох вперед, відсалютував вартовим і вийшов останнім. За дверима починалася коротка метрів три, буферна зона між стіною і гермоворотами. Там чергували ще двоє важкоозброєних солдатів і офіцер. Перш ніж Наказати підняти залізну заслону, мельник вирішив провести з новачками інструктаж. Отже так, по дорозі не базікати. Наверх колись уже піднімалися? Хех, неважливо. Дай карту. Звернувся він до офіцера. До самого вестібюля ідете за мною крок у крок. Не збиватися. По боках – «Не дивитися, не розмовляти. На виході з вестибюля не здумайте йти через турнікети, без ніг залишитися. Продовжуйте йти за мною. Жодної самодіяльності, жодної. Потім я вийду назовні. Десятий, – він вказав на бородатого сталкера, – залишиться позаду прикривати вестибюль станції». І якщо все чисто, виходимо і відразу наліво. Зараз ще, поки не дуже темно, на вулиці ліхтарями не користуватися, щоби не привертати увагу. Про Кремль вам усе пояснили? Він буде праворуч, але одну вежу видно поверх будинків одразу, як виходиш з метро. За будь-яких обставин не дивитися на Кремль. Хто дивитиметься, отримує запотиличника, особисто від мене. То це правда про Кремль і про правило сталкерів не дивитися на нього, щоб не трапилося, вражено подумав Артем. Щось раптом ворухнулося в ньому, якісь уривки думок, образів. Ворухнулося і затихло. Піднімаємося в бібліотеку. Доходимо до дверей і сходів. Я заходжу першим. І якщо сходи вільні, десятий тримає їх на прицілі. Ми піднімаємося вгору. Потім прикриваємо десятого. Піднімається він. На сходах не розмовляти. І якщо бачите небезпеку, подаєте сигнал ліхтарем. Стріляти тільки у разі крайньої необхідності. Постріли можуть їх привабити. «Кого?» – не витримав Артем. «Як кого?» – перепитав мельник. «Кого ти взагалі очікуєш зустріти в бібліотеці?» «Бібліотекарів, ясна річ!» Данило зглитнув і зблід. Артем подивився на нього, потім на мельника і вирішив – що зараз не час прикидатися, ніби він знає все на світі. «А хто це?» Мельник здивовано вигнув брову. Його бородатий напарник закрив рукою очі. Данило дивився у підлогу. Сталкер довго не зводив з Артема до питливого погляду. І коли нарешті зрозумів, що той не жартує, незворушливо... Відповів, «Сам побачиш. Головне – пам'ятай. Ти можеш перешкодити їм напасти, якщо дивитимешся їм в очі. Прямо в очі. Зрозумів? І не давай зайти зі спини. Все, рушили». Він натягнув протигаз, насунув на голову шолом і показав великий палець охороні. Офіцер зробив крок до рубильників і відкрив гермоворота. Сталева завіса повільно поповзла вгору. Вистава починалася. Мельник махнув рукою, даючи знак, що можна виходити. Артем штовхнув прозорі двері, піднявши автомат, і вискочив на вулицю. І хоча сталкер вимагав від нього Іти крок у крок, не відстаючи, Послухатися його було неможливо. Зараз небо було зовсім іншим, Ніж тоді, коли Артем бачив його хлопчиськом. Натомість безмежного прозоро-синього простору Над головою низько висіли щільні сірі хмари. І ця ватна стеля – починала сочитися першими краплями осіннього дощу. Поривами налітав холодний вітер. Артем відчував його навіть через тканину захисного комбінезона. Тут було вражаюче. Неймовірно багато місця. І справа, і зліва, і попереду. Цей неосяжний простір заворожував і наганяв незрозумілу Тривожну тугу. На частку секунди Артему захотілося повернутися у вестибюль Боровицької, під землю, відчути себе під захистом близьких стін, зануритися в безпеку і затишок замкнутого обмеженого простору. Запанувати над цим гнітючим відчуттям йому вдалося лише змушивши себе відволіктися на вивчення Найближчих будинків сонце вже зайшло, і місто поступово занурювалося в бруднуваті сутінки. Напівзруйновані і виїдені за десятиліття кислотними зливами скелети невисоких житлових будинків, дивилися на подорожніх, порожніми очницями розбитих вікон. Місто. Це було. Видовище похмуре і прекрасне. І Артем, не чуючи окриків, стояв нерухомо, зачаровано озираючись на біч. Він міг нарешті порівняти дійсність зі своїми снами і майже такими ж розпливчастими спогадами дитинства. Поруч із ним завмери Данило котрий теж, напевно, ніколи раніше не піднімався на поверхню. Останнім з вестибюля станції вийшов десятий. Намагаючись привернути увагу, він поплескав Артема по плечу і показав йому направо, туди, де вдалині вимальовувався силует увінченого куполом собору. «На хрест подивися!» прогудів через фільтри проти газа «Сталкер». Спочатку Артем нічого особливого не помітив і навіть не побачив самого Христа. І тільки коли він від поперечені з протяжним криком, від якого кров холола в жилах, відірвалася гігантська крила та тінь, він зрозумів, що десятий мав на увазі. За пару помахів крилами Чудовисько набрало висоту і почало спускатися плавом широкими колами, вишукуючи здобич. «Гніздо в них там!» махнувши рукою, пояснив десятий. «Прямо на храмі Христа Спасителя!» Притискаючись до стіни, вони рушили до входу в бібліотеку. Мельник вів групу тримаючись на кілька кроків попереду. А десятий відступав у півоберта, прикриваючи тили. Саме тому, що обидва сталкери відволіклися, Артем і встиг ще до того, як вони порівнялися зі статуєю старого в кріслі, кинути погляд на Кремль. Артем не збирався цього робити, але коли він побачив пам'ятник, його Немов би, труснуло, і в голові щось прояснилося. На поверхню зринув раптом цілий шматок учорашнього сну. Але тепер йому не здавалося, що це був тільки сон. Примарні панорама і колонада бібліотеки були як дві краплі води, схожі на той краєвид, що постав перед ним зараз. Чи означало це, що і Кремль виглядав так само, яким він закарбувався в його видіннях? На Артема ніхто не дивився. Навіть Данила не було поруч. Він забарився ззаду, з десятим. «Зараз або ніколи», – сказав собі Артем. В горлі в нього пересохло, у скронях застуганілася кров. Зірка на вежі справді сяяла. «Гей, Артеме! Артеме!» Його хтось тряс за плече. Заціпеніла свідомість, насилу оживала. В очі вдарило яскраве світло ліхтаря. Артем закліпав і закрився долонею. Він сидів на землі, прихилившись спиною до гранітного Постаменту пам'ятника. А над ним схилилися Данило і Мельник. Обидва заклопотано дивилися йому в очі. «Зіниці звузилися», – констатував Мельник. «Ну як, ну як ти його прогавив?» Невдоволено запитав він у десятого, котрий стояв трохи віддалік, і пильнував за вулицею. «Там позаду щось шуміло, не міг спиною повернутися», – виправдовувався сталкер. «Хто ж знав, що він меткий такий? Он ледве не до манежу за хвилину дістався. Так і пішов би. Добре, що наш Брамін схаменувся», – він ляснув Данила по спині. «Вона світиться!» – кволим голосом сказав Артем мельнику. «Вона світиться!» – подивився він на Данила. «Світиться! Світиться!» – заспокійливо підтвердив той. «Тобі сказали не дивитися туди, остолопе!» Зло кинув Артем у Мельник, переконавшись, що небезпека минула. Ти будеш старших слухатися, і відважив йому запотиличник. Шолом дещо пом'якшив педагогічний ефект, і Артем продовжував сидіти на землі, кліпаючи очима. Виявившись, сталкер схопив його за плечі, сильно струснув і поставив на ноги. Артем починав поступово отямлюватися. Йому стало соромно за те, що він не зміг протистояти спокусі. І він стояв, розглядаючи носаки своїх чобіт, не наважуючись подивитися на мельника. На щастя, у того не було часу читати моралі. Його відволік завмерлий на перехресті десятий. Знаком він підкликав напарника до себе і, притиснувши палець до фільтра проти газа, попросив мовчати. Артем вирішив від гріха подалі тепер усюди йти за мельником і за жодних обставин не обертатися в бік загадкових веж. Підійшовши до десятого, мельник теж завмер на місці. Бородатий вказував пальцем у удалечінь. В напрямку протилежному від Кремля, де гнилими іклами висоток, що розсипалися від часу, вишкірився Калінінградський проспект. Обережно підійшовши до них, Артем виглянув з-за широкого плеча сталкера і відразу зрозумів, у чому річ. Прямо посеред проспекту метрів за 600 від них. У щоразу густіших сутінках він розглянув три нерухомих людських силуети. Та чи людських? На такій відстані Артем не став би ручатися, що це саме люди. Але з росту вони були середнього і стояли на двох ногах. Це обнадіювало. «Хто це?» – хрипко прошепотів Артем намагаючись крізь запотіле скло проти газа самостійно впізнати у далеких постатях людей чи когось із тих бестій, про які йому довелося чути. Мельник мовчки похитав головою, даючи зрозуміти, що знає не більше за юнака. Він спрямував на завмерлих істот промінь свого ліхтаря і зробив їм три кругових рухи, а потім – Загасив його. У відповідь вдалині теж спалахнула яскрава пляма світла. Описала три кола і згасла. Напруга тут же спала. І наелектризована атмосфера розрядилася. Артем відсув, відчув це ще до того, як мельник дав відбій. «Сталкери», – пояснив провідник. Врахуй на майбутнє. Три кола ліхтарем – наш розпізнавальний знак. Якщо тобі відповідають тим же, можеш сміливо йти на зустріч. Свого не образять. І якщо не світять взагалі, або світять не так, давай драла, негайно. Але ж якщо у них ліхтар, це означає, що це люди, а не тварини якісь з поверхні. Заперечив Артем. «Невідомо ще, що гірше», – відрізав мельник і, не даючи більше жодних пояснень, рушив сходами нагору, до входу в бібліотеку. Важкі дубові двері, заледве не в два людських зроста заввишки, повільно, ніби неохоче подалися. Істерично заверещали проржавілі петлі, на яких вони були підвішені. Мельник прослизнув усередину, притиснувши до очей прилад нічного бачення і утримуючи автомат однією рукою. Через секунду він дав знак іти іншим. Попереду виднівся довгий коридор з покрученими остовами залізних вішалок з боків. Тут колись знаходився гардероб. Вдалині, у кволому світлі згасаючого дня, що пробивалося з вулиці, вимальовувалися білі мармурові широкі сходи, що вели вгору. До стелі було метрів з п'ятнадцять, і приблизно посередині можна було розрізнити ковану огорожу галерей другого поверху. У холі стояла крихка тиша, яка лунково відгукувалася на кожен крок. Стіни вестибюля поросли ледь ворушким, немов би дихаючим мохом, а зі стелі звисали, ледь не торкаючись підлоги, Дивні ліаноподібні рослини, завтовшки як рука. Їхні стебла відсвічували жирним блиском у променях ліхтарів і були покриті великими потворними квітами, що виливали задушливий, запаморочливий аромат. Вони теж ледь помітно погойдувалися. І Артем не взявся б сказати достеменно, рухає ними вітер, що проникає крізь розбиті вікна другого поверху, чи вони погоджуються з власної волі. «Що це?» – торкнувшись Ліани рукою, запитав Артем у десятого. «Озеленення!» – процідив той. Кімнатні рослини після опромінення, ось що, в'юнки довирощувались ботаніки. Йдучи вслід за Мельником, вони дісталися сходів і під прикриттям десятого почали підніматися, притискаючись до лівої стіни. Сталкер, котрий йшов першим, не зводив очей з темніючого попереду квадрата входу. В інші приміщення. Інші променями своїх ліхтарів облизували мармурові стіни і з'їдену іржавим ржавим мохом стелю. Широкі мармурові сходи, на яких вони стояли, вели на другий поверх вестибюля. Перекриттів над ним не було, і тому обидва поверхи вестибюля зливалися в єдиний величезний простір. Другий рівень вестибюля мав форму літери П. В центрі був отвір, з якого піднімалися сходи, а по краях розташовувалися майданчики з дерев'яними шафками. Значна частина їх була спалена або зігнила, але деякі виглядали так, ніби люди користувалися ними ще вчора. У кожному відсіку були зроблені сотні маленьких шухлядок. «Картотека!» – з благоговінням, озираючись навколо, пояснив тихенько Данило. «На цих скриньках можна ворожити. Утаємнені вміють. Після ритуалу потрібно на вибрати одну із шаф». Потім навмання витягнути шухлядку і взяти будь-яку картку. Якщо ритуал був проведений правильно, то назва книги передбачить тобі майбутнє. Застереже або напророкує вдачу. На секунду Артему захотілося підійти до найближчої шавки і дізнатися, в яке відділення цієї картотеки доль. Його занесли. Але його увагу відволікла гігантська, розтягнена не кілька метрів павутина біля розбитого вікна в дальному кутку. В тонких, але мабуть надзвичайно міцних волокнах застряг значних розмірів птах, який був ще до сих пір живий і кволо посмикувався. Того, хто сплів цю жахливу сітку... Артем, на щастя, не виявив. Крім них, у просторому вестибюлі не було ні душі.